ждали мы уже стильки лет. И мы, великий государь, изволили вас принять под нашу царского величества высокую руку, якоди не будете врагом креста Христова и притчу, и поношение. Король мирився мочем перекраслите долю народу мого, а не видав того, что великий народ, брат наш споконвичный, Уже розкривав нам свої обійми, нам пошарпаним, скривавленим, знедовленим, осамітненим. Кінчалося наше сирідство. В найтяжчій може, годину для долі народу мого знесиленого першого жовтня в Москві Земський Собор прийняв ухвалу Гетмана Богдана Хмельницького і все войско Запорожське з городами і землями трінять. Королеві ж оголосили війну, Ніщадя голов своїх. Воля двох народів Промовила нарешті своє велике слово. Народ завжди шукає деліпше, І треба слухати голос його, Чи то мовлений, чи мовчазний. Ні, народ, творив себе і на полях битовних, і в замилуванні свободою та в у несвідомому прагненні уникнути у покорень, поразок, шибениць і даремного страждання. Я знав волю народу свого та знай звертався до нього за підтвердженнями, хотів ще й ще раз почути голос його бажання найсокровенніше. «Вороги не простять нам нашого воз'єднання сіляко пробуватимуть розірвати його. Коли ж пересвідчиться, що судилася цьому возз'єднанню вічність, то спробують споганити і зганьбити мою пам'ять, сплюгавати найвище діло мого життя. Я хотів би поглянути на тих правнуків поганих, які будь-що домагатимуться моїх виправдань перед історією. Чому, вважають, ніби історія належить тільки їм і їхнім часам, а нам не належить зовсім? Звідки таке право і хто його дав? Посилатимуться на те і насе, козирятимуть своєю вірністю національним ідеалам, вигаданим ними самими для власного втішання. Хіба от тої чи іншої вірності залежить істина? Виграєш ж битву, а треба вигравати майбуття. Я питав про майбуття народу свого вже по перших перемогах своїх під Жовтим водами і Корсуним. Питав своїх побратимів, старшин і простих козаків, священиків і високих і яреїв київських, пастухів і орачів, броварників і будників. Питав у довицю і сироту бездомного. Питав Редьманський в покоях і в простій хаті, На шляхах безкінечних і в церквах У книгах і в посланнях. Єдине, чого мені не стачало, Чого я не міг породити, Це в великих імен, Які ствердили б сотворені мною. Думи були безіменні, Пісні безіменні, Які плачі, зойки та й мужність. Одна лише Маруся Чураївна. Та й та, мовляв, співала не про хмеля, а про свого гриць. Легендарна Маруся і легендарне моє помилування її от смерті. Нащадки ніяк як не можуть втягнути, що в мій час весь народ злився в єдиному імені. Відсутність цімен не завжди свідчить про відсутність таланту. Талановитість. Дихав Увесь народ молодий, завзятий, повний сили великих сподівань. Греки колись теж були такі. Коли ж почали занепадати, тоді народили Гомера. Народ, лякаючи, що згине пам'ять про нього, мерщиве виставляє наперед великого співця. Може так стається, що вмираючи суспільства останнім зусиллям народжують геніїв, бо геніальності для всіх уже не стачає. У мій час геніальностю дихав весь народ український. Він скріпився більше в російське царство своєю добровільною звукою в таким часі, коли в нім самім ще все було молоде і виходило із сумних часів, коли дух його був у многоликості, яку мав призбірувати добайливо і чесно хтось один, уповноважений тим народом. І був то і гетьман Богдан Хмельницький. Вже коли отримав царя московського лист про згоду прийняти народ мій під свою руку, і мчав з-під самого жванця через засніжену Україну до Чигирина, щоб зустріти урочисте царське посольство, знову питав народ свій. І ви його найчеснішим, запорозцям, Насіч послав з своїм посланцем на розтайних конях листа, в такий сенс писаного. «Мостивий пане отамане Кошовий за військом Незовим Запорозьким, до мене вельми зачли, панові і браття. Відпускаємо до вас військо ваше Незове Запорозьке, яке ви минулого літа бажання наші купа требів воєнній проти неприятелів поляків до нас прислали». І за прислання оного вельми дякуючи вашому милостому панству, наперед про таку ж неодмінну приязнь, просимо. Зважаючи на те, що по сей час от вашої милості панства не маємо респонсу на лист наш ще минулого літа, до ваших милостей писаний про потрібну нам протекцію від присвітлого і великодержавного московського монарха, Виправляємо до вас при війську вашим наручного посланця, і вельми хочемо, аби сте вашій милості панство, досконало то листа нашого зрозумівши, досконало і ретельно на вони через того ж посланця нашого безгаяння учинили відповідь і дали пораду нам. Адже ми, як омахину війни з поляками зачинали, небезволі і поради вашої, брати наші,